Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 5 Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Dacă plecăm și venim în numele Domnului, nu putem să greșim, chiar dacă trebuie să urmăm pieptiși drumul crucii. Până la urmă, biruința este de partea noastră. Duhul Sfânt, sub a cărui călăuzire stăm, ne spune cât să rămânem într-un loc și când să plecăm de acolo, ca totul să fie spre slava lui Dumnezeu și spre propășirea lucrării sale. Și ne-au petrecut toți, cu nevestele și copiii, până afară din cetate. Mare este taina Bisericii, trupului lui Hristos. Deși acești ucenici ai Domnului nu cunoscuseră după trup pe Apostolul Pavel, Totuși, în aceste șapte zile cât au stat împreună, bucurându-se de Domnul Iisus și de Harul Său, s-a făcut o legătură de dragoste veșnică. Toți frații din Tir, cu nevestele și copiii, au petrecut pe marele vestitor al Evangheliei și pe și lui până la malul mării. E un mare har să faci parte din trupul lui Hristos. Niciodată nu ești singur, ci toată biserica este cu tine tot timpul cu Duhul, iar cu trupul, ori de câte ori este ocazia cu nevestele și copiii. Creștinul adevărat trebuie să-și aducă la Domnul casa lui mai întâi, nevastă și copiii, și împreună să se îngrijească de nevoile bisericii și de slujitorii lui Hristos. Copiii trebuie aduși la adunare, să ia și ei parte la rugăciune și la starea de vorbă din cuvântul lui Dumnezeu. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Spune Clement Alexandrinul, pregătirile înainte de luptă sunt luptă, pregătirile înainte de taine sunt taine. Timpul stat cu ucenicii în tir a fost o pregătire în vederea celor ce aveau să vină asupra marelui Pavel. Închierea cu rugăciune pe malul mării făcea parte din această pregătire de luptă duhovnicească. Să îngenunchem pe orice mal, să ne rugăm și apoi să ne avântăm în călătorie. Nimic nu-i mai potrivit ca rugăciunea, fie că plecăm în călătorie, fie că rămânem acasă. Rugăciunea este oxigenul vieții creștine, pe care trebuie să-l respirăm și ziua și noaptea, și când suntem singuri și când suntem cu frații, și când suntem vorbiți de bine și când suntem vorbiți de rău, și când stăm și când plecăm. Rugăciunea împreună cu frații este o întărire a legăturii frățești și o înflăcărare în dragoste unii față de alții. Limba cea nouă dată din cer poate să spună despre adevăr poate să cânte Domnului pe laudă bine Ururi coavânt, poate să pe Domnului laudă bine ururi coavâ. Versetul 6 Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După rugăciune toate sunt bune și plecările și rămânerile și vorbirea și tăcerea și cele duhovnicești și cele pământești. Rugăciunea tezește calea luminii pe care fiii luminii merg fără greș spre ținta lui Dumnezeu. Apostolul Pavel împreună cu însoțitorii săi și cu frații din tir s-au rugat și apoi s-au despărțit cu trupul. Unii s-au dus la corabie și alții s-au întors acasă. Și cei care pleacă și cei care rămân fac aceeași slujbă dacă sunt născuți din lumina. Cu toate că Pavel era înștiințat de cele ce l-așteptau în Ierusalim, era hotărât să meargă înainte ca un rob legat de carul stăpânului său pe care îl urmează totdeauna. El se știa în mâna stăpânului său, Hristos, de aceea era liniștit. Fie că mai rămânea în trup, fie că dezbrăca trupul, voia stăpânului îi era scumpă. Numai cine primește voia lui Dumnezeu în toată plinătatea ei, în trăirea lui, poate fi cu adevărat liber, liniștit și folositor lucrării Evangheliei pe pământ. Versetul 7 După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. Corabia care purta pe Marele Apostol Pavel s-a desprins de malurile Tirului și a plutit până la Ptolemaida, un port care în vechime se numea Aco și aparținea ținutului seminției lui Asher. Numele de Ptolemaida l-a luat în cinstea lui Ptolemeu II. În timpul apostolic era o colonie romană, s-a numit o vreme Acra, iar astăzi Aco și aparține statului Israel. Din Tir am plecat la Ptolemaida, unde a murat de bine fraților și am stat la ei o zi. Pe unde mergea marele om al lui Hristos, Pavel, căuta să aducă o contribuție lucrării Evangheliei la care fusese chemat să fie de folos fraților pe care îi întâlnea, să mărească lumina adevărului noului legământ. Drumurile pe care mergea și locurile unde poposea erau prilejuri de înălțare a numelui Domnului Isus pentru mântuirea oamenilor. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. El era conștient de chemarea și alegerea lui, de aceea le întărea mereu. Am urat de bine fraților. Urarea de bine a Sfântului Pavel pentru acești frați nu era altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, căci nimic nu face mai mult bine omului ca adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Urările de bine izvorâte din Dumnezeu, care e izvorul binelui și din cuvântul lui, sunt putere și lumină pentru cei născuți din nou din Dumnezeu. Ele nu sunt o simplă formă de politețe ca la oamenii din lume. Cel stăpânit de Mântuitorul Hristos nu face nicio mișcare de formă și nu rostește niciun cuvânt fără scop. El este adevăr în toate lucrările. Din de vine prin har fiul de pe Cure, te gura, dorece, păcat. Domnului slavă, cum te cura. Cure, te gura, dorece, păcat. Domnului slavă, cum te cura. Versetul 8. A doua zi am plecat și am ajuns la cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei șapte și am găzduit la el. Nu orașul cezarea îl interesa pe acest slujitor al lui Hristos, ci credincioșii din el și lucrarea de vestire a evangheliei la sufletele pe care le întâlnea. Casa lui Filip în cezarea era un loc de popas pentru credincioșii Domnului Iisus. Acest Filip, deși era ales de apostoli ca diacon, adică slujitor la mese, alegerea lui nu a rămas numai la atât, ci a fost rânduită pentru o slujbă mai înaltă, să vestească Evanghelia Domnului Isus Hristos. În Ierusalim, Filip era diacon. Plecând însă de acolo, Domnul Isus i-a dat darul de evanghelist, prin care a adus un rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă primim cu bucurie o slujbă, Domnul ne ridică mai sus pentru ca lucrarea Lui să propășească prin noi. Duhul Sfânt dă daruri în biserică după cum este nevoie. Dacă suntem credincioși cu adevărat, le pădați cu adevărat de noi înșine, Mântuitorul nostru prin Duhul Sfânt ne dă daruri felurite ca să slujim la zidirea și de săvârșirea bisericii sale pe pământ. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul. Un gând duhovnicesc. În casa evangeliștilor, acelora care trăiesc și vestesc Evanghelia, este plăcut și folositor să găzduiești pentru că acolo auzi numai vești bune și acolo primești puterea pentru trăirea vieții celei noi în Hristos. Și am găzduit la el. Să nu găzduim, adică să nu avem părtășie, decât în casa oamenilor credincioși Domnului Isus. Cu acești oameni să ne bucurăm în cuvântul adevărului dumnezeesc, cu ei să ne rugăm, cu ei să frângem pâinea, cu ei să lucrăm pe ogorul Evangheliei, cu cei care nu sunt așa să nu avem legături. Cartea Sfântă ne spune răspicat, depărtați-vă de oamenii aceștia care au doar o formă de evlavie. Limba cea clară adevărul Veșnic ai zi, rodul lui dulce, viu și semin, tot să-l cunoască, Doamne, de plin. Rodul lui dulce, viu și semin, tot să-l cunoască, Doamne, de plin. Versetul 9. El avea patru fete fecioare care proroceau. În casa lui Filip, apostolul Pavel a petrecut ultimele zile fericite ale acelei libertăți de care s-a bucurat până atunci. Dumnezeu a îngăduit să se răcorească Duhul slujitorului său cu câteva intervale scurte de părtășie cu frați sinceri și credincioși. Filip fiind elenist ca și apostolul Pavel, aveau o dragoste deosebită unul față de altul, mai ales că lucrau pe același ogor al Mântuitorului Hristos. Acesta e Filip care a vestit Evanghelia în Samaria, apoi în pustie la famen pe care l-a botezat. Datorită împrăștierii bisericii din Ierusalim, din pricina prigoanei începută de Saul, Filip n-a mai slujit ca diacon, ci ca evanghelist. În acest timp s-au putut aduce în discuții amintirile acestor doi frați, începând de la fața strălucitoare a martirului Ștefan, lumină care apoi a luminat mult mai puternic în fața lui Saul. Și pe lângă împărtășirea de idei și de amintiri, casa lui Filip a fost binecuvântată și cu o bună slujire a celor patru fiice care proroceau. De aici înțelegem că Filip, evanghelistul, era căsătorit și că mai întâi și-a evangelizat casa lui, și apoi a plecat să evanghelizeze alte case. Cele patru fete ale lui Filip au primit o creștere adevărată în lumina Evangheliei și la timpul când au putut să creadă în Domnul Isus și s-au hotărât să-L urmeze, au primit darul prorociei. Vedem aici că darurile duhovnicești se dau și femeilor, Duhul Sfânt nu este părtinitor. Cine se predă cu adevărat Domnului Isus primește daruri duhovnicești pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Nu este mai mare bucurie pentru un părinte credincios decât să-și vadă copiii credincioși și bucuria este cu atât mai mare când unii din ei se deosebesc prin râvna și prin daruri duhovnicești pentru lucrarea lui Dumnezeu. El avea patru fete fecioare care proroceau un gând duhovnicesc. Numai sufletele fecioare pot primi darul prorociei și alte daruri duhovnicești. Sufletele fecioare sunt cei care s-au dezlipit de orice legătură pământească, de orice interes străin de Hristos și trupul Său cel unic, de orice duh, de slavă, de șartă și s-au alipit numai de persoana Mântuitorului și de toți cei care s-au alipit de El. Versetul 10 Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudea. Șederea lui Pavel într-un loc sau plecarea lui în altă parte, așa cum s-a mai spus, era după planul lui Dumnezeu. Dacă suntem cu adevărat în mâna Domnului Isus, nimic nu-i la întâmplare în viața noastră, ci totul se desfășoară după planul lui Dumnezeu pentru slava lui și pentru propășirea lucrării lui pe pământ. Un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudea. Acest proroc a mai fost întâlnit în Antiohia, profețind foamete, fapte 11, 27, 28. S-a pogorât din Iudea. Un gând duhovnicesc. Iudea, de la Iuda, înseamnă locul unde se laudă Dumnezeu. Din țara laudelor lui Dumnezeu se pogoară proroci. Cine laudă pe Domnul cu adevărat e potrivit pentru primirea darurilor duhovnicești. Limba cea nouă, Tu mi-ai crescut, Doamne, din Tine când m-ai născut, Laude, Tine, noi armonii, Laude, Sfântă, cânt în Lau fie în noi în armonii, Lau cântă fânt în, în Versetul 11 Și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, Iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt folosește mijloacele pe care îi le arată Duhul Sfânt pentru a spune adevărul. Agaba a folosit felul Vechiului Testament de a descoperi viitorul lui Pavel. În poporul lui Israel, când un proroc avea de comunicat un cuvânt din partea lui Dumnezeu, pentru a fi înțeles mai bine cuvintele lui, făcea gesturi și folosea diferite obiecte, arătând ceea ce avea să se întâmple. Astfel citim despre prorocul Ezechiel că a luat două bucăți de lemn pe care a scris câte un nume pe fiecare, Iosif și Iuda, zicând, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam, nu vor mai fi două neamuri. La fel s-au petrecut lucrurile și când împărăția lui Israel a fost despărțită. Un proroc numit Ahia prorocește această despărțire luând o haină nouă pe care a rupt-o în douăsprezece bucăți zicând lui Ieroboam. Ia-ți zece bucăți căci, zice Domnul, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da zece seminții. Tot așa și Agab a luat brâul lui Pavel și legându-și mâinile și picioarele a zis Iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Vorba unui poet persan de demult, mai bine nimerești în lanțuri spunând adevărul decât să scapi de ele folosind minciuna. Ce spune Duhul Sfânt totdeauna se împlinește. Iudeii, adică religioșii, nu pot decât să lege sufletele și nici de cum să le dezlege. Istoria a dovedit din plin acest lucru. Răscumpărații Domnului Isus au chemarea și felul lui de a fi pentru dezlegarea sufletelor, nu pentru legarea lor.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 Ba cea nouă, da pe din cer, poate să spună despre adevăr. Poate să cânte domnului. La mude dinie, cururi cu avânt, poate să cânte domnului. Sfânt, la ude vine cu juri copil, vine prin har, viul kerbune de pe altar, Curăță gura de cei Domnul lui slavă, cun te curat, curete gura, de orice păcat! Domnul lui slavă, cun te curat. Limba cea nouă cu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 Doamne, de plin! Limba cea nouă, Tu mi-ai crescut, Doamne, din Tine, când m-ai Laude, Tine, noi armonii, Laude, Sfântă, cânt în vecii, Laude, fie-n noi în armonii, Laude, Sfântă-ți, Sfânt în vechi.